Book 2 88 88 Màdi l'af'àli l'amusaïda, 2 Vergangenheit der Modalverben, 2 Vergangenheit der Modalverben, 2 Mein Sohn wollte nicht mit der Puppe spielen Mein Sohn wollte nicht mit der Puppe spielen Meine Tochter wollte nicht Fußball spielen Meine Tochter wollte nicht Fußball spielen meine frau wollte nicht mit mir schach spielen meine frau wollte nicht mit mir schach spielen meine kinder wollten keinen spaziergang machen meine kinder wollten keinen spaziergang machen sie wollten nicht das zimmer aufräumen Sie wollten nicht das Zimmer aufräumen. Sie wollten nicht ins Bett gehen. Sie wollten nicht ins Bett gehen. لم يسمح kein Eis essen. Er durfte kein Eis essen chokolata er durfte keine schokolade essen er durfte keine schokolade essen bonbon er durfte keine bonbons essen er durfte keine bonbons essen an an ich durfte mir etwas wünschen ich durfte mir etwas wünschen sumli an asili ich durfte mir ein kleid kaufen ich durfte mir ein kleid kaufen sumli an hab chokolata ich durfte mir eine praline nehmen ich durfte mir eine praline nehmen ¿Durftest du im Flugzeug rauchen? ¿Durftest du im Flugzeug rauchen? ¿Durftest du im Krankenhaus Bier trinken? ¿Durftest du im Krankenhaus Bier trinken? Durftest du den Hund ins Hotel mitnehmen? Durftest du den Hund ins Hotel mitnehmen? In den Ferien durften die Kinder lange draußen bleiben. In den Ferien durften die Kinder lange draußen bleiben sie durften lange im hof spielen sie durften lange im hof spielen ein sie durften lange aufbleiben sie durften lange aufbleiben